Kapittel 41 Og det skjedde etter at hun hele år var gått, at fara hun drømte. Og se, han sto ved nilen. Og se, opp av nilen steg det syv kuer, vakre å se til og fete i kjøttet, og de begynte å beite bland nilgresse. Og se, syv andre kuer steg opp av nilen etter dem, stygge å se til og tunne i kjøttet og de stilte seg ved siden av kuene på nilens bredd. Så begynte de kuene som var stygge og setel og tunne i kjøttet, å ete de sju kuene som var vakre og setel og fete. Da våknet fara og. Men han sovnet igjen og drømte en gang til. Og se, sju aks vokste opp på ett strå, fete og gode. Og se, sju aks, tunne og svidde av østavvinden vokste opp etter dem. Og de tynne aksene begynte å sluke de sju fete og fulle aksene. Da våknet fara og se, det var en drøm. Og det skjedde om morgenen at hans ånd ble urolig. Han sendte derfor bud og tilkalte alle de magipraktiserende presten i Egypt og alle landets vismenn. Og fara fortalte dem så sine drømmer. Men det var ingen som kunne tyde dem for fara. Da talte sjefen for munnskjenkene med Farao og sa, «Mine synder nevner jeg i dag.» Farao var harm på sine tjenere. Han satte meg derfor i arresten i huset til sjefen for livvakten, både mig og sjefen for bakerne. Senere drømte vi begge en drøm den samme natten, både jeg og han. Vi drømte hver vår drøm med sin egen tydning. Og det var en ung man sammen der, en hebreer, en tjener hos sjefen livvakten. Da vi fortalte ham drømmene våre, ga han seg til å tyde dem for oss. Han ga en tydning til vær i overensstemmelse med hans drøm. Og det viste seg at akkurat som han hadde tydet det for oss, slik skjedde det. Meg gjeninsatte han i mitt embedde, men ham hengte han. Og Farao sendte så bud og tilkalte Josef for at de skulle skynde seg og hente ham fra fangehullet. Derfor han seg og skiftet sine kapper og gikk inn til Farao. Da sa Farao til Josef, «Jeg har drømt en drøm, men det er ingen som kan tyde den. Nå har jeg selv hørt at det ble sagt om dig, at du kan høre en drøm og tyde den.» Til dette svarte Josef Farao og sa, «Det er ikke det kommer an på.» Gud kommer til å eller fara og velferd. Og fara og sa videre til Josef, «I min drøm, se, da sto jeg på Nilens bredd. Og se, opp av Nilen steg det syv kuer, fete i kjøttet og vakre av skikkelse, og de begynte å beite blant Nilgresse. Og se, syv andre kuer steg opp etter dem, unkelig og meget stygge av skikkelse og tunn i kjøttet. Noe så stygt som dem har jeg ikke sett i hele Egypts land. Og de radmagre og stygge kuene begynte å ete opp de tju første, fete Disse kom altså ner i magen på dem, og likevel kunne det ikke merkes at de var kommet ned i magen på dem, for deres utseende var like stygt som i begynnelsen. Da våknet jeg. Deretter så jeg i min drøm og se, sju aks vokste opp på ett strå, fulle og gode. Og se, sju aks, inntørkede, tunne, svidd av Østavvinden, vokste opp etter dem. Og de tunne aksene begynte å sluke de sju gode aksene. Så la jeg det frem for de magipraktiserende prestene, men det var ingen som fortalte meg noe. Da sa Josef til fara og, er kun en. Det den sanne Gud er i ferd må å gjøre, har han fortalt fara og. «De sju gode kuene er sju år, like så er de 20 gode aksene sju år. Drømmen er kun én, og de sju rademagre og stygge kuene som kom opp etter dem er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av østavvinden vil vise seg å være sju år med hungersnød. Dette er det ord som vi har talt til fara. Det den sanne Gud er i ferd med å gjøre, har han latt fara å se.» Se, det kommer syv år med stor overflod i hele Egypts land. Men etter dem skal det med sikkerhet komme syv år med hungersnød, og all overfloden i Egypts land skal sannelig bli glemt, og hungersnøden kommer rett og slett til å fortære landet. Og den overflod som en gang var i landet, kommer ikke til å merkes som følge av hungersnøden etterpå, for den kommer sannelig til å meget har. Og det at drømmen ble gjentatt for fara av to ganger, betyr at saken står fast fra den sanne Guds side, og at den sanne Gud skynder seg å gjøre det. Så la han og fara se ut en klok og vis man og sette ham over Egypts land. La fara gå til handling og innsette tilsynsmenn over landet, og han skal kreve inn en del av Egypts land i de syv åren med overflod. Og la dem samle in alle matvarene i disse gode årene som kommer, og la dem hope opp korn under faraus hånd som matvarer i byene og de skal ta vare på det. Og matvarene skal tjene som et forråd for landet i de syv årene med hungersnød som vil komme i Egypts land, for at landet ikke skal gå til grunne ved hungersnøden. Nå viste dette seg å være godt i Faraos og alle hans tjeneres øyne. Da sa Farao til sine tjenere, «Kan det finnes en annen mann som denne, som har Guds ånd i sig. Så sa Farao til Josef, «Ettersom Gud har latt deg vite alt dette», er det ingen som er så klok og vi som du? Du skal personlig stå over mitt hus, og hele mitt folk skal adlyde dig i ett og alt. Bare med hensyn til tronen skal jeg være større enn dig. Og fara og sa videre til Josef, «Se, jeg setter dig sannet sannhet over hele Egypts land.» Dermed tog fara og sin signetring av hånden og satte den på Josefs hånd og kledde ham i klær av fint lin og la et halskjede av gull om halsen hans. Dessuten lot han ham kjøre i den nest jeveste vågn han hadde, slik at de skulle rope «avrekk» foran ham, og satte ham dermed over hele Egypts land. Og fara sa videre til Josef, «Jeg er fara, men uten din bemyndigelse får ingen man løfte sin hånd eller sin fot i hele Egypts så gav fara Josef navne Safenath Pania, og gav ham Asenath, datter til Potifera, presten i On, til Høstrø. Og Josef begynte å dra ut over Egypts land. Og Josef var trettio år gammel, da han sto fremfor fara og Egypts konge. Så gikk Josef ut fra fara og reste rundt i hele Egypts land. Og i de sju åren med overflod, fortsatte landet å bære så han fikk hendene fulle. Og han drev på med å samle inn alle matvarene i de syv årene som kom over Egypts land, og han lagret matvarene i byene. Matvarene fra den mark som var omkring en by, lagret han mitt i den. Og Josef fortsatte å hope opp korn i svært store mengder, som havet sand, inntil de til slutt ga opp å holde på det, fordi det var utental. Og før året med hungersnøden kom, ble det født Josef to sønner, som Asenath, datter til Potifera, presten i On, fødte ham. Og Josef ga den førsteføtte navnet Manasse, for, som han sa, «Gud har latt meg glemme alle mine vanskeligheter og hele min fars hus». Og den andre ga han navnet Efraim, for, som han sa, «Gud har gjort meg fryktbar i min elendighetsland» og de syv årene med den overflod som hadde rådd i Egypts land tok etter hvert slutt, og deretter begynte de syv årene med hungersnød å komme, akkurat som Josef hadde sagt. Og hungersnøden oppstod i alle landene, men i hele Egypts land fantes det brød. Til slutt ble hele Egypts land uthungret, og folket begynte å rope til fara og etter brød. Da sa fara og til alle egypterne, «Gå til Josef!» «Hva han enn sier dere, skal dere gjøre.» Og hungersnøden rådde over hele jordens overflate. Da begynte Josef å åpne alle kornlagrene som var i iblant dem, og å selge til Egyptene, da hungersnøden fikk et sterkt grep om Egypts land. Dessuten kom folk fra hele jorden til Egypt for å kjøpe Josef, for hungersnøden hadde et sterkt grep om hele jorden.»